A mig matí, l'escalfor del sol desentomeix la boliana, l'arrenca de l'entrant de la penya, on es va refugiar ahir a la tarda, tan bon punt van caure les primeres gotes, i la fa volar sota el cel net del nou dia a la recerca d'aliment. Després de tantes hores, de quietud, té gana. Tanmateix, en una papallona, el que compta és l'espècie, no l'individu. És l'instint de l'espècie Apolo, la força que l'estira a buscar aliment per als nou per als ous que porta al ventre, a buscar un company mascle que els fecundi. El sol del matí encén els colors bigarrats de les ales. La boliana les exhibeix segures, sense amagar-se de les ous depredadores, gairebé desafiant-les, com si els digués «Guaiteu quins colors tan llampants!» No em confongueu amb cap, i, amb cap insecte vulgar. La matèria de les meves ales fa mal de ventre i el pulsim que les cobreix és un verí capaç de rebentar una garça. Si cap de vosaltres té la temptació de crespir-se'm, ja us dic jo que no en tindrà ganes de tornar-hi. La papallona compleix avui 40 dies, una edat que per a ella representa si fa o no fa dues terceres parts de la vida, de la seva vida de plenitud com a papallona, com a insecte volador. Abans de boliana, de coloraines, ha estat crisàlida daurada, i abans una eruga negra i golafra, i encara abans un ou menut que sa mare va apondre l'estiu passat. La papallona no n'és conscient, de la seva edat, i encara menys de totes les transformacions que ha sofert abans de poder enlairar-se. La memòria és una potència de l'espècie, no de l'individu. Eh, hey, a metge. Oi, oh, va, jo estic buscant un coneixement, un personatge. És com si diu? És el que se diu eh, Jerry. ¿Jerry? ¿Conoces? Sí, eh, conozco. Ah, jo eh, eh, vull dir-li quatre coses. Estàs parlant en portugués? Eh, eh. <laughs> Toca su guitarra. M'è e conozuto un ragazzo que ha tastat el meu cagò aquesta nit tu tens el cuore, mi amore, mi amore, no te preocupare la mia mamá duplicanta sul muro guiderà de noi. Fugirem per la strana finestra Sulla grande città A la mia casa Colais te voi pare una foto Per la posterità Una fugaccia aventura noturna Che tutti quanti cantarà Jerry de Ti amo a mare Jerry de Ti amo a mare Ti amo a mare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 Jerry di Ti amo a mare Jerry di Bar Te amo a mare Ti amo a mare Ti amo a mare A la matina hey, té que un cigarro A50 glamor plus di tu el val Mr Colombo me' acompanya a la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 te amo amare, ser divare, te Bona tarda, gent que feu la migdiada. Hola, bona tarda, gent que escolteu la migdiada. Hola, bona tarda, gent que escolteu la migdiada mentre es feu la migdiada. Benvinguts al programa número 13. Hola, bona tarda, Ramon. Ramon? Bona tarda. Ramon Roaix? Sí, un, dos, Ramon Bé, sembla que el Ramon no és entre nosaltres uh, Bona tarda, Andreu Bona tarda, Oriol Com estàs? Molt bé Què m'expliques? Doncs, uh, bueno, res en especial i tot en particular <laughs> Frases tòpiques i típiques uh, Sí, no, bé, bé. Marchant. Sí, marxant, sí. millor que anar fent marxant Molt bé, molt sí. bé I de fet jo crec que o sigui, és bastant encertat ara que sí. estic marxant sí. Molt bé, molt bé I el Ramon, no sé, no sé què se n'ha fet Esperem que faci una aparició sorpresa Sí, com la meva de l'altre dia Cosa que no sé si podrà fer perquè som tan xulos que estem fent el programa amb la porta oberta de l'estudi Sí, potser que la tanquem, no? Sí, uh, va, saluda l'audiència que ja la tanco Molt bé, eh, bueno, gent de la migdiada Estem molt contents d'estar aquí amb tots vosaltres Un programa més, el número 13 uh, Sembla mentida, això són 13 setmanes pel cap baix Perquè alguna setmana doncs, ens l'hem saltat el programa O sigui que ens remuntaríem uh, abans de l'estiu, no? Si no m'equivoco Uh, mig estiu, vem començar no? vam començar juliol jo crec juny-juliol, el juny eh? el juny, doncs mi, imagina't uh, 13 setmanes 13, 12 més 1 un número tabú que bueno, divendres 13 martes 13 ni te cases ni t'embarques <ríe> escolta'm uh, entrant a la feina t'escolto tu, tu a qui li dediques el programa? Ostres, bona pregunta. No, no ho tinc massa pensat, però deixem pensar. Mentre tu penses, eh, jo crec que hi ha una dedicació especial, sí. obligada. Sí. Eh, aquí és el motor, ànima i... Molt bona idea. I ...ideòleg d'aquesta nova fase de ràdio que hem emprès tots plegats, que no és altre que... El Ramon Rouaix. El Ramon Rouaix. Sí. Que venim de Ràdio Rectoret, hem fet el salt aquí al migdià del nou programa de Ràdio Trama. La Ràdio Lliure. De Sabadell. Sí. I el Ramon ens va, ens va obrir aquesta porta, el, bueno, va trobar la porta, la, la va obrir, i ens hi va fotre a dintre. Ens hi va fotre a dintre, va dir que això de fer un programa casolà, com el que fèiem, doncs ja n'hi havia prou, que havíem de fer el sal a les grans zones i els grans públics i al directe. directe correcte. i aquí estem amb aquest repte de fer un programa no només musical sinó a més a més cultural sí. que era una de les grans incògnites que hi havia sí. subcultural sí, sí underground <ríe> una revisteta una cosa així Sí, que al principi tenia bastant respecte i per això vaig proposar els sopars de duro per, per baixar una mica la, les pretensions i bueno, sembla que ens anem sortint I, bueno, i a més a més li dedico el programa a l'Anna Casamartina Molt bé Perquè segurament és una de les nostres oients fi més fidels Exacte la, de les que participa més en el chat. sort en tenim sort en tenim d'ella i bueno, la cançó de la setmana abans de que tu diguis a qui li dediques Sí, es diu Anna ah, molt bé ho tens tot lligat, eh, eh? ho tot lligant, tens tot lligat jo subscric les dues dedicatòries eh? totalment i a més està molt bé que ho facis ara que el Ramon no hi és perquè així d'una puta vegada s'escoltarà el programa Aviam, aviam, no se l'escolta mai? No, sí, no se sí, sí. No, sí, sí, sí, se l'ha algun... escoltat algun dia Algun dia que però... l'has obligat tu, no? No, no, no, no, no. jo no l'oblico a res uh, Però sí, molt bé I jo, mira, uh, ara que m'has preguntat uh, se m'ha acudit que um, dedicaré el programa uh, a la pagesia a les pageses i els pagesos uh -huh. Uh, que, que estan cada dia a la intempèrie uh, més en aquests dies, no? Sí, tocant de peus a terra i, i lluitant per tirar endavant els seus projectes les seves cases uh, i les seves històries uh, un, un, una abraçada un, un, no sé, un, els hi vull transmetre tota la força que puguin prendre Sempre he pensat que això de fer de pagès és una, això que em dius tu, una feina molt de tocar de peus a terra, una feina molt terrenal, no? una feina molt, molt natural, molt de connexió amb els elements, no? la terra, el sol, l'aigua, sí. la, la natura... i vols que et digui una cosa, al temps. Connectada al temps. Sí, el, el, rellotge, és el, el, el rellotge és realment el, el dia, les estacions... Uh, no pots anar mirant el segon després. Has d'aixeecar el cap i mirar a l'horitzó i veure que que hi ha, que hi ha una mica davanteu, una mica més enllà, una mica més enllà. Has de, de mirar te ton perspectiva. Els parters meteorològics són importants. Els parters meteorològics sí són importants, sí. però, bueno, uh, ja vas a, agafant una mica d'intuiïció també. Cel rogent, pluja o vent. Sí, i trons de cul temporal de merda <ríe> Trons de cul temporal de merda Com diu la dita? Passat el bou, a l'esquerra Exacte Sí, sí Aquest cap de setmana se en vam fer una dita d'aquestes Era Tan pensat en pensar I la cassola trencada Tanto, tanto va el cantor a la fuente que al final se rompe, no? No sé si vindria a ser això. Sí, sí, sí. el cuento de la letxera sí. doncs eh... Tu no saps el cuento de la letxera o no? Mm. Sí, i tant que me'l sé <laughs> <laughs> No, perquè jo no me'l sabia fins que me'l van explicar <laughs> Bé, bueno, normalment és així amb els cuentos, eh? Bé, doncs, així ens portes uh, aquesta cançó de la setmana Sí uh, Aquesta cançó de la setmana que... Segueix en la línia de la Salve Rociera Sí, però és una cançó que surt en una pel·li Que suposo que l'has vist No <laughs> Bueno, no ho sé, aviam, quina pel·lícula? Mm, bueno, una que sortia per aquí al YouTube i No sé què de... El YouTube m'ha sortit El Teletubi Aviam, eh, això és d'una pel·li que es diu eh, Bayon d'Anna No em sembla que es diu algo així doncs, From uh... Anna Movie From Anna Movie Doncs no en tinc ni idea bueno, és, una, és una cançó del 1951, segons m'has dit, no? Uh... Sí, sí, sí. I Aviam mm, eh, No té cap mena de misteri No és res més que una pesca a través del del radar que em proposa la Spotify uh -huh. i vaig pensar que era una cançó d'aquestes uh, que segueixen la línia eclèctica de, de la migdiada i que, bueno, se surt una mica dels cànons mm, bueno, se surt dels cànons uh, dintre del seu estil és molt canònica, però... Sí, no hi ha vocoders, ni, no. ni baixos a tope, ni no, no, no, ni no. reggaetons, ni històries d'aquestes, no? No, se... segueix aquesta... aquest zigzag que anem fent a través de la cançó de la setmana i saltant d'un estil a un altre i d'una època a una altra i res, eh, sense més dilacions, esperem que us agradi. Directe des del YouTube això sona d'aquesta manera. No em sembla que qu la pel. Sí, <ríe> Tornem a intentar. Bueno, anar amb directes a veure la pel·lícula. Anà amb directes. <ríe> uh, doncs torneu a intentar. I aquesta... Ara sí, vinga, mor de Bailando alegro, bailando, respica la lumba, y amarla, porque Ya viene el negronón, bailando alegro, bailando, respica la lumba, y amarla, porque dale, chica. Tengo ganas de bailar el nuevo compas, dicen todos cuando me ven pasar. Chica, ¿dónde vas? Me voy pa' bailar. El baion te. No me va a faltar. chica, ¿dónde vas? Me voy pa' bailar, el baño. Ya sientes de pronto, bailando a La salego Tengo ganas de bailar el nuevo compa. Dicen todo cuando me ven pasar. Me voy pa' bailar. El bayón, tengo ganas de bailar el nuevo compa. Dicen todo cuando me ven pasar. Pica otra Eh, pa Bé, doncs aquí ha estat aquesta cançó de... Silvana Mangano Silvana Mangano, anomenat anomenada Anna per l'Anna Casamartina i totes les Anes que ens escolten Bé, i a continuació us farem la crida, que no és el Ramon i ens encarreguem nosaltres, ja la faig jo mateix, Andreu, vem si funciona, perquè tinc el botó del, del micro just on tinc el teclat escardat, llavors a vegades em falto en tu. Sí, eh, pels que ens escolteu en directe, ja us ho diem ara, eh, que podeu fer les vostres peticions i us les posarem sobre la marxa. Esteu a la migdiada, el nou programa de ràdio d'Ultrama i bé, sembla que arriba el fred, sembla que l'hivern molt tímidament es va acostant i aquí estem per donar-vos una mica de caliu. Uh, Fes-la tu, Andreu, perquè a mi no em xuta. Molt bé. El meu mòbil és fantàstic, és un mòbil escardat, un mòbil trotinat, un mòbil que funciona bastant bé, però la funció aquesta de l'alta veu, ja us ho dic em queda just aquí a l'escaire i a l'escaire tinc aquí una escardada d'aquestes de campionat i no em fa cas així que l'Andreu a continuació us farà la crida Estimats oients de la migdiada eh, quan vulgueu podeu fer les vostres peticions els vostres suggeriments musicals recordeu, amb nota de veu i us els posarem tot seguit. Una abraçada. I bé, sembla que tenim una primera petició. Eh, és una petició de la mare. Aquí la teniu. Hola, Podeu posar alguna cançó del disc nou de Leonard Cohen. És un disc que han editat ara eh, amb el, el seu fill però amb les indicacions eh, que havien arribat eh, amb el seu pare abans de morir. No sé com s'hi diu. Eh, enhorabona pel programa. Molt bé, doncs eh, buscarem aquest eh, aquest disc. Eh, el tenim més o menys localitzat. a On? Eh, a youtuber Sí, el tens controlat? Sí ah, uh, bé, Així m'agrada Andreu, això és un tècnic Això és un tecles, això és un <laughs> Això és un crac uh, Mira, aquí hi ha un tema que es diu You want darker Que em sembla que és, a més a més La cançó D'una sèrie really? really? I quina sèrie? Saps la sèrie? Diria que és d'una altra temporada de... No diguis, pot servir d'incògnita. Tu tens pensada a la sèrie, ja? Sí. Ah, doncs va. Però és de la, de la mateixa sèrie que ja hem que vam posar la setmana passada, però d'una altra temporada. De fet, hem de desvetllar... Ho farem a dintre la moviola? Vinga, sí. Vale. Hem de desvetllar sèrie, pel·lícula i diàleg. diàleg. Molt bé, doncs uh, Leonard Cohen, uh, You Want It Darker uh, Sona d'aquesta manera Això és la publi i això és la cançó dealer I'm out of the game if you are the healer means I'm broken and lame if thine is the glory then mine must be the shame you want it darker we kill the flame magnified sanctified be thy holy name Vilified, crucified in the human frame A million candles burning for the help that never came You want it darker her in the story but the story is still the same there's a lullaby for suffering and a paradox to blame but it's written in the scriptures and it's not some idle claim you want it darker we kill the flame they're lining up the prisoners and the guards to take an aim i struggled with some demons they were middle class and teen I didn't know I had permission to merge into me You want it darker In any Bé, doncs eh, aquí estava el Leonard Cohen amb la seva veu d'ultratomba sí, sí, sí sí, sí sí, m'agrada hem de canviar eh, de sintonia no <ríe> quina estaria bé? quina? la que vas posar de estar gigach. No no, com es deina aquells dos? Ah, sí, Simon i Simon. Simon i Simon, aquella aquella aquella molava, eh? Sí, bueno, és una opció. Estava pensant de tenir aquest. No hi ha massic de ficcionada per que tant, <laughs> jo ja del fantàstic. Bé, sí. bueno, i avui primer de tot us desvetllarem els enigmes de la setmana passada. Això és la moviola. Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé Doncs uh, viam tu recordes la, la banda sonora de la pel·lícula? La banda sonora de la pel·lícula la recordo Jo vaig identificar l'artista que la cantava Que sí. és, uh, no és altre que aquell... Ah, sí aquell, és, és americà, no? Sí, Entén. de Mineàpolis De Minneapolis, el genio de Minneapolis, no li deien? El príncipe de Minneapolis El príncipe, que altrament era conegut amb un símbol Sí, després, sí Després no és altra que l'art xiconegut eh, Prince. Sí, era Prince. I la pel·lícula, no en tinc ni idea, tot i que me la veu desvetllar. Eh, desvetllar no es diria, no? Seria sí. Rebellar. No? Rebalar, sí. Desvetllar és sí, una altra cosa. És llevar-se, no? Sí. <laughs> um, és despertar-se, no? Així. El català correcte. Doncs... La pel·lícula era Purple Rain. La pel·lícula era Purple Rain que no l'ha vist ningú. És No, jo tampoc. <ríe> És una pel·lícula que va això, fer... Això hauria d'estar prohibit, Andreu. Mm... Ai, què vols que t'hi faci? Posar bandes sonores de pel·lis. No que no has vist tu, sinó que no, ni tan sols s'han estrenat aquí. Però no, hi ha molta gent que l'ha vist. Hi han milions de persones que l'han vist. <ríe> <ríe> A l'altra banda de l'oceà, no? <ríe> És possible. I els fans, i els fans. Uh, és una pòl·lícula que va produir, sembla, no sé si ell mateix, o va, va dirigir, o va ser una idea d'ell amb aquestes coses que tenen les estrelles, que quan estan a dalt de tot uh, es veuen capaces de, de... De tot. Sí. Posa'ns posa una mica del Purple Rain, va. Què vols? Sentir el Purple Rain? Eh? Que no, tu no la vas posar perquè ja. vas dir que era massa pista. Sí. Jo crec que tot i així no la l'hagués endevinat ningú, perquè és el que diem, que és una pel·lícula que aquí no es va ni estrenar no. però hòstia és, que és, un, és, un temàs, eh? és un temàs és un temàs un temàs que no morirà mai és un d'aquests uh, clàssics que... sí uh, com mou cada vegada que l'escoltes oh, i tant sí. doncs uh, la cançó donava nom a la pel·lícula o la pel·lícula donava nom a la cançó i i sonava d'aquesta manera molta posta en escena, en aquell dramatisme, en aquella solapa, en aquell coll de camisa. Que és un directe? És un directe dins de la pel·lícula. Ah. Tothom està callat, a l'expectativa. Una gran expectativa. Ha de passar alguna potent. <coughs> I'd like to dedicate this to my father Francis L. To my father, eh? ah uh -huh. It's a song um, The girls in the band wrote Listen, Wendy. Aquí no sé què ha dit. Va, arrenca't, Prince. Pausa-se Aita aita aita aita aita. Tu. de veure la peli, no? ¿Está penjado el YouTube? Creo que sí. ¿Everybody? Purple rain, purple rain uh -huh. Purple rain, purple rain me dit sí. Bueno, això és, això és droga pura, eh? uh -huh. això entra, vamos, direct a la vena. Sí, I què, sí. més? què més teníem? va. Vale, doncs teníem això que era la banda sonora de la pel·lícula Purple Rain Després teníem la banda sonora de la sèrie Que es va endevinar a través del chat. Efectivament Que si esteu al dia del chat, tot sabreu que la banda sonora era de True Detective True Detective Interpretada per The Handsome Family Tu vas dir era interpretada per un actor que utilitzava el Quentin Tarantino la, a la sèrie, no a la cançó eh? Sí Sí era? Ostres, no et sé dir el nom jo Ulls Clars sí. A quina, quina pel·li de... ha sortit? Ha sortit um, No és País para Viejos No, no sé si però, és, però això és dels Cohen. Ah, és possible <laughs> <laughs> No és País para Viejos és la que surt el Javier Bardem Tens tota la raó Bueno, segurament ha sortit també alguna del Tarantino No, no ho sé <laughs> No, no ho sé, no ho tens no, tota la raó és, és, és el de Zombieland Zombieland? No, aquesta sí que no sé quina és Ostres, com es diu aquell home Podem buscar-ho Ben, si algú sap de l'audiència Sí, si no, quan i... arribi el Ramon Que esperem que arribi una hora o altra Segueix desaparegut Diu si podem pujar el volum Sí, que podem pujar el volum Podem pujar el volum, efectivament Ficarem el volum de tot una mica. Sí, ens sentiu millor? Esperem que sí. Això és la migdiada, el nou programa de Ràdio Trama, la Ràdio Lliure de Sabadell. Bueno, i el diàleg... El diàleg què? El diàleg... Al... El diàleg es van endevinar online, no? Es va endevinar en directe. Sí, és van devinar va endevinar l'Helena. El va endevinar l'Helena. El, el diàleg era de Derzu Usala, la pel·lícula Derzu Usala. Derzu Usala. Sí. Hostia, de de l'Akira... Eh... Kurosawa. Kurosawa. Uh, efectivament. Ni puta idea. És una pel·lícula... Eh sobre una amistat bàsicament, una amistat i un personatge especialment un capità de l'exèrcit rus i un, un individu que viu a la a la taiga a Rússia a, al bosc de Rússia i que té tota una sabidoria i una manera de veure la vida molt, molt especials. molt recomanable i, bueno, uh, ara sí, tornem amb els enigmes d'aquesta setmana, no? Vinga, això gira la pantalla, que ja no ho vull veure. Mm, sí, bueno, de totes maneres ja està tot encriptat. Està i tot... encriptat. Sí, o sigui que no hi ha problema. Uh, per on vols començar? Per la pe·li, per la sèrie? Jo ja saps que sóc molt ortodoxa. Sí. I hem de seguir els protocols i els ordres establerts des dels inicis de la migdiada començarem per la banda sonora de la pel·lícula que em sembla que ja sé per on vas ah sí? no, però bueno, queda bé aviam de la pel·lícula, vols? sí, sí, dispara la pel·lícula on va, la pel·lícula no la tinc no la tens? La banda sonora de la pel·lícula no la tinc. No l'has pensat? No sé si no l'he pensat o no l'he no pogut baixar. <laughs> o sigui que... Uh, no ho recordes, m'ha No, no. Si vols, comencem per la sèrie i torno a buscar la banda sonora de la pel·lícula. Entenem ah, que, encara que no vulgui, ho haurem de fer hi Ho de fer així. la migdiada passen aquestes coses. Te'n vas a dormir i quan et lleves ja no te'n recordes on estàs. Ah, exacte. És aquella sensació tan agradable que perds el món de vista i et sí. lleves enmig de la foscor de l'habitació i dius on collons estic? Qui collons soc? Què és això? Una sèrie? Una pel·lícula? No sé Doncs això és la banda sonora d'una sèrie Vinga, va Jo crec que la nostra adolescència l'hem vis <ríe> si no tots uns quants <ríe> Ni idea N'idea. Doncs això era la banda sonora de la sèrie que estic segur que algú o altre endevinarà. De moment tu estic, eh, em sembla que deus anar una mica peix, no? Vaig molt peix, vaig molt, molt, molt peix. Uh, alguna pista? Alguna pista? De l'adolescència. Adolescència o infante... Bé, infantesa? Eh, sí, o Preadolescència eh, pre adolescència sí, Canal 33... Una d'aquestes sèries d'institut. Efectivament Ai, que m'acosto, això és... Uh... Ho diràs en veu alta? No, diré uh, fora d'antena perquè crec que, o sigui, no l'associo ni molt menys eh, però amb aquesta vista que m'has donat el 33 no feien gaire sèries d'aquest estil Ahà uh -huh. Bé, bueno, doncs res uh... deixem-ho aquí de moment Ahà uh... uh... Deixem-ho aquí, és que no sí. sé si es poden donar gaires pistes Una el, sèrie d'institut El títol inclou el protagonista? Sí, sí. Ah, sí. <laughs> Ja la tens, eh? Bueno, podria ser que m'equivoqués Però crec que sí, estic allà Allà, allà, allà Va, doncs uh, Anem a complicar una mica més mm, Ja, ja m'ho temia Això és el diàleg de la pel·lícula i es podria dir, com a pista ja introductoria, perquè ja serà això una mica més difícil Que la temàtica és semblant a la de la pel·lícula de la setmana passada Collons Dersus, ala. Sí bé Però bé, bueno, ja us poso el diàleg i així ja l'endevineu segur Però ja el diàleg ja és en un altre idioma Sí, en un que es diu anglès A mi, hablament cristiano, eh? Bé, bueno, és, és cristià protestant. <laughs> <laughs> Vinga. Va, com son això? Així. I ain't seen a man in, in two months. I am Bearclaw Chrislepp, bloodkin to the grizzer that bit Jim Bridger's ass. You are molesting my hunt. And I I know who you are. You're the same dumb pilgrim I've been hearing for 20 days and smelling for three. How come you ain't been scalped? <laughs> ain't been too lucky, huh? No. This place has been trapped out since 25. What are you doing here, then? I hunt Grizz. Grizz? Grizz or bears, Pilgrim. I collect the claws. I had one in that thicket back there, ready to shake hands until you come along. I'm sorry, then. That you look. <laughs> Hungry, too, huh? Come on! You know how to skin Grizz? I can skin most anything. You sure are cocky for a starving pilgrim. Now, let's go in, get warm, get yourself something to eat. I've got a chore to finish. Now, boy, are you sure that you can skin Grizz? Just as fast as you can find him. <laughs> Aquest era el diàleg de la pel·lícula I dius que té una retirada de Rosala uh, Bé, bueno, el tipus de personatge Bé, bueno, sí té, té, té, Hi ha un cert paral·lelisme Però que no l'he vist l'Akira Kuruwaka aquest Kuruwaka <ríe> una, una mica Kira de respecte Akira eh? Tsuwaka <ríe> Doncs uh, sí uh, No sé però... però és un western. Sí, sentit dels cavalls i tot. És un western d'alguna manera, però és un western... sí, uh, diferent per a un western. És del anys 70, por ahí va. No fotis. Sí collons. Un western dels 70. Sí, però no és un western dels típics. ara l'actor és... Es que si et dic el nom de l'actor, bueno, no sabràs la peli, però bueno, deixem-ho pels oients experts. Deixem-ho pels oients experts, no sé. Si... No si vols fer alguna pregunta, la bian, mm, que ja més donen moltes pistes, però un western del 70, del 70 nos feien westerns. De... 60-70, eh? sí. Hauria de ser un western que marqués la diferència sí, és que d'alguna manera la marcava no et dic que no hi hagi tiros aquí de fet n'hi ha un però hi ha nindius però no és la típica peli de pistolers no sé tu bueno, aquí queda aquí queda la conquista de l'oest. molt bé i no sé eh... ens falta la banda sonora de la peli que per exemple eh, podria ser no sé ara ah, no sé per on vas què estàs dient? Bueno, ens falta la banda sonora de la peli, no? ah, cert però ja te l'has pensat? Eh, mira, la puc disparar directament vinga va, dispara fàcil o difícil? Què vols, fàcil o difícil? Uh, si és pel·li, difícil, va. Difícil, eh? Molt bé, veiem què tenim per aquí. Uh, mira. És en anglès? Mm, és que igual és instrumental. <ríe> <ríe> Ara que ens acostem al Nadal, posarem aquesta, va. Vinga, va, dispara. Doncs ja la tens Hòstia, difícil Sí, que em sembla, no sé si és la cançó principal <laughs> Però home, no sí bé No, a mi m'has donat una pista que em despista Diu, ara que ve el Nadal I em poses això Sí No té a veure tu. Sí, sí que hi té a veure Sí Però vaig molt despistat Bueno, Nadal, tal, què passa per Nadal Vull dir Passen els reis O sigui eh, Sí, no, passen els reis Són els que passen Però sí, home Potser té més a veure amb Setmana Santa que amb Nadal Però tot va lligat, saps? Que és un peplum Què és això? Ah. Un Peplum, tío. No en tinc ni idea, un Peplum. Un Peplum és una peli de romans d'aquestes que van a cent Sem per Semana Santa. Mm, podria ser, podria ser. <laughs> no és ben bé de romans, però no, però podria ser. Més actual. No en tinc ni idea, vaig molt perdut no, Sí, serà complicat, eh? serà complicat. Bueno, Això és el que té quan eh, improvisem no? Però en fi, estic segur que hi haurà gent erudita que, que ens ho podrà resoldre Esperem, esperem Ja ho sabeu, si algú ho sap eh, Endavant i Esperem aquí amb els vostres missatges de veu em pregunto si has tingut temps d'anar al cine aquesta setmana. Oh, iés. Yes. No em diguis Ah, bueno, per cert, que et vull dir, crec que sí que estàvem a la mateixa sala a la mateixa segur, hora. Segur. Segur. Perquè jo no hi vaig anar a l'última sessió, hi vaig anar a la de la... estava molt ple, estava molt ple. Sí, sí. Jo vaig seure a segona fila. Jo a la última. Pues llavors no es van veure. Mmm. Els Val, doncs, què? Què ha passat? Uh, com sempre. Què vols dir? vas pagar, et van deixar entrar correcte, no. dinar que és sogres, us quedeu la nena ens anem al cine sí. i vam a veure una pel·lícula que es diu Gloria Mundi ni idea em sembla que és de lo poc que està bé que fan ara al cine Sí juntament amb aquesta de l'Eduard Fernández que es diu la hija del ladrón tampoc. tampoc no has anat al cine, no ho veig tu? no, no he vist la pel·li aquesta per YouTube De, de, de la banda sonora de la, de la pel·lícula? La banda sonora aquesta O sigui, l'acabes de veure tu, la sí. peli Sí, sí I de quina, de quina època és? Anys 70 També, una altra vegada? Com la del diàleg? No, per... no la del diàleg És la que he vist ah. No, l'altra no, l'altra fa molts anys Que no, no l'he vist Doncs he vist aquesta pel·li que es diu Gloria Mundi I què ens has d'explicar? Doncs que està molt bé Sí? Sí eh. Doncs pots posar en context sense fer spoilers És una pel·lícula... A mi em va fer pensar amb el Ken Lodge Ah sí? Amb quines pel·lis del Ken Lodge? Aquesta última que vaig anar a veure que es deia... Hòstia, ara... Eh recordo com es deia aquella pel·li social també, que era el drama d'una família d'un pare de família que es veu obligat a, a agafar una feina transportista sí, em vas parlar però no, no hi recordo el nom que era molt tràgica a més a més s'acabava que no donava cap tipus d'esperança aquesta, uh -huh. doncs té un final així que ho rubrica tot i que bé, bueno, que més o menys encara, doncs, ho salva. encara ho salves i no surts del cine allò destrossat i uh -huh. espetxurrat per terra és una pel·lícula d'un Director que es diu Robert Gedigian Ostres Es veu que és un, un director Que fa pel·lis sempre del mateix estil Sí Ken Loach, Pel·lícules socials Drames familiars, etc. Sí. I que a més a més les fa sempre al voltant De, de Marsella mm -hmm. Que és On no es És on doncs. viu ell Sí Viu per allà, i totes les pel·lícules es roda perllà. I, bueno, eh, tot comença amb un naixement, uh -huh. el naixement de la Glòria, uh -huh. i eh, com aquest fet eh, afecta a totes les vides de tots la família, des dels pares, els cunyats, sí. els avis, hi ha un avi que... O sigui, el que seria l'avi de sang de la Glòria està a la presó uh -huh. i just en, aquesta, en el moment del naixement surt de la presó després de molts anys sí. i és el moment en què es retroba tant amb la seva neta com amb la seva filla bueno, i tot el que passa després no? molt bé està bé, està bé, és recomanable molt recomanable molt bé. i tu què, tu has anat al cine? no, no he anat al cine he vist aquesta pel·lícula que ara mateix no puc desvetllar que recomanaria però no la puc desvetllar i m'ha vingut al cap una pel·lícula, una película però que no em sortirà, ostres. El, el de què nom? va. No és que no tampoc uss, no, no la coneixeràs. Sí, sí. Però s'emà se esfumat el nom, eh. Uh, bueno. Uh, si sí, de casa anem endavant i, i si se m'acudeix ja, ja la presentaré perquè sí, ostres, és una pel·lícula de ciència-ficció uh -huh. però que podria ser una obra de teatre perfectament i que és un tot de gent que es troben a dintre d'una casa uh -huh. i uh, i bueno són una colla d'amics amb els seus rols, les seves inèrcies socials i de cop i volta passen una sèrie de coses estranyes hi ha un meteorit que, que, que, que, que fa llum al cel que representa que, que ja han anunciat que es veuria uh -huh. i sembla que aquest meteorit eh, exerceix una influència sobre la Terra un, i genera com eh, un, una sèrie de, de situacions paral·leles no serà el Vint No I de cop i volta es van adonant de que el que està passant o sigui, la reunió que estan tenint ells eh, en aquella casa està passant simultàniament però eh, desenvolupant-se d'acord amb, amb un nou atzar eh, amb les cases o sigui, amb les diferents cases que hi ha a la, a la ciutat on són o sigui, la mateixa situació però eh, en paral·lel està, s està succeint amb, evolucionant de manera diferent o sigui, eh, a, a diferents llocs de, bueno, i comencen és bastant, bastant fantàstica uh -huh. i la peli ostres es diu eh, ostres no, no. coherents coherents sí. és una pel·li és independent uh, no hi ha efectes especials perquè clar, és una pel·li coral que passa dintre i em, la pots resoldre bastant fàcilment eh, pel que fa als efectes especials però la situació és, és molt interessant i no deixa de ser ciència ficció molt bé, molt bé. Uh, i bé de sèries uh, ja de sèries eh, jo no en tinc jo he fet un parell d'intents però ah, sí? he acabat adormint-me <ríe> ah sí? què has sí. intentat? Mira he intentat però... Fèlix que és una sèrie dirigida pel Cesc Gai uh -huh. i bueno, vaig aguantar d'aquella manera el primer capítol i el segon capítol i em vaig sobar ah, sí? sí, és una, una sèrie que no acaba d'arrencar està basant en fets reals algun cas que va passar a Andorra sí d'una desaparició d'una dona i uh -huh. com hi ha un protagonista que, la, que intenta esbrinar què collons ha passat amb aquella dona uh -huh. i a darrere pues, hi ha tota una màfia i tota una història bueno, que no, no sé com acaba ni com avança ni ben bé que, de què collons va, però ja et dic uh -huh. uh, és allò típic que veus el tràiler i sembla qui sap què i després i punxa i després punxa de mala manera, no? I ahir vaig intentar començar a mirar la peste uh -huh. Tampoc I em a vaig a dormir o sigui que, bueno, és I de... tu què creus? Que això que t'està passant És per culpa de les sèries O té més a veure amb tu? Saps què passa? Que no tinc gaire paciència I, i tens molta son, a més A més de tenir poca paciència Bueno, és una hora que si la sèrie de detraa et quedes despert sense cap yeah. problema, però si no detrapa, gires el cap. Poses, sí. et poses més còmodeix és cosa de les sèries A, a les mi m'agrada sí. escoltar el diàleg el diàlegs. O sí. sigui, a vegades encara que m'interessi, giro el cap i vaig parant atenció amb tot el que diuen. Sí. però pues que ni, ni així. així, ni així, no ser, no, no, no, no, de cap de les maneres. Per tant, són dos sèries que no us recomano. No sé si a la pesta aquesta li fotré un altre intent, però em sembla que no promet gaire. Bé, bueno, doncs, um, així a trompicons, donem per acabada la... La moviola. La moviola. Tenim una petició que us haurem de posar així sobre la marxa perquè avui el baixador de Vallvidrera, que li dic jo, el baixador de cançons MP3 no funciona. No acaba de funcionar després ho tornarem a provar o sigui que veurem que ens ha demanat uh, l'Anna Casamartina la nostra oient probablement més fidel a qui li hem dedicat el programa i a Corre cuita ho buscarem a Youtube uh, Molt aviam. bona la cançó, eh? ja us aviso Aviam Bona tarda a uh, la mitjaderos i mitjaderes uh, a mi m'agradaria que possessiu de José González moltes gràcies ah, i, i us recomano una pel·lícula que vam veure ahir o abans d'ahir amb el Ramon, ara no ho recordo que es diu després de la Tormenta d'Oriol Paulo, és un sabadellenc que ha conegut per, per contratiempo, bueno va ser una pel·lícula molt molt, bueno que s'ha estès d'això molt tequillera i, i es diu Contratiempo i després ha fet aquesta de Después de la Tormenta és un... l'Oriol Paulo és guionista però també ha fet aquest parell de ah no i un altre també que us dirà el Ramon i ens va agradar força, bastant vinga un petonet i una abraçada per tots i totes, adeu say word the then say do faire un d'aquest tema de José González anomenat Teardrop que és un cover com molts haureu, haureu pogut apreciar de Massive Attack una cançó que tots coneixereu i que us posarem a continuació perquè pugueu apreciar la diferència els covers sempre seran covers i les versions originals doncs això sempre seran versions originals i és sí. difícil superar-les no et pensis, eh? Mira, podríem algun dia fer dedicar un programa a versions que han superat els covers sí, tu tens alguna? bueno, hi ha algunes que sí eh? hi ha algunes que sí, sí. a mi se m'acudeix aquella del Joe Cooker Sí, o l'Elvis Presley també en té alguna que, que abans no havia tingut èxit i precisament l'altre dia en sentia una del Presley que que, que que no havia fet res i li van donar amb ell i el va posar dalt al número 1 Coses que passen Sí En fi uh... la L'Eixamble La posarem al... posar al borrell? No. No? Doncs pues la chambre. Ja la posarem després. Ma chambre a la forma d'una page. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseur a m'aporte com les petits que els nostres oients, molt ehm molt encantats, molt coneixedors del francès. Sí. Ens van eh, revelar, sí. Què diu? Ah, sí. Quin remei, no? Yo més a més fumo. Un no Maintenant une mes me La pesca ne veux pas Je veux Bé, doncs anem de pesca, anem a caçar cançons, anem a en búsqueda de temes musicals que ens agraden, que ens uh -huh. sorprenen, que ens canvien l'humor i que ens fan Vibra. vibrar. <ríe> molt bé, molt bé, estem sintonitzats. Doncs... Bé, bueno, has pescat amb xarxa, amb xasam, amb canya... He pescat... Arrastre... És una cançó que vaig pescar mirant... Oi, és una cançó que vaig descobrir fa molts, molts, molts anys. Potser quan tenia... Què? 16, 17 anys. Uh -huh. És una cançó d'un grup que no ha sonat mai aquí a Ràdio Rectoret i que... És curiós perquè no són altres que els Rolling Stones. Ho dius en sèrio? Sí, però és una cançó que no crec que coneguis. Aha. No és un mainstream. No, o sigui, Rolling Stones i no és un mainstream? Jo crec, que, difícil, no, eh? jo crec que no l'has sentit. Ah, sí? No és cap cançó típica dels Rolling ah, Stones. Està bé, està bé. Bueno, sí, ja que posem Rolling Stones com a mínim... I la vaig repescar en una banda sonora d'una pel·lícula que és l última del Tarantino... Uh, ¿Qué ha estado de Hollywood o no sé qué? Sí, ya. No, yo tampoco recuerdo mai ¿Cómo es diu el título? Una historia de Hollywood Cosas que hacer en Hollywood Cuando estás muerto o good, mo <laughs> good morning Hollywood sí. o algo así. Era Good morning Vietnam eh? Eso bueno, es igual, si fa <laughs> no fa Y es del Rolling Stones y es diu Out of time Out of time Of time Veiem si et sona Out of time, això deu fer D'aquesta... Quant temps fa? Quant temps fa de què? M'has dit, això deu fer Deu fer d'aquesta... Això fa, Jo sona D'aquesta... Manera I no ens la colareu Puga, puja, puja, puja. És sol, això. You don't know what's going on. You've been away for far too long. You can't come back. Això era Out of Time the Rolling Stones del disc Aftermath i m'has posat en un dilema Quin dilema? Perquè jo tenia una cançó preparada però quan he vist el nom d'aquest àlbum eh, m'ha recordat que hi ha un disc d'un altre artista que també es diu Aftermath Un em... artista que diu així? Eh? No, el disc també es diu Aftermath oh, sí? o sigui, Existeixen dos discos d'artistes diferents Que es diuen Aftermath Un dels Rolling Stones I l'altre del Dr. Dre Dr. Dre, ni idea uh -huh. Llavors, si vols Et deixo triar I què vols que trigui? Tens a triar entre Gregory Porter Un cronar G0 Mhm uh -huh amb una cançó que es diu Take Me To The Halley, dedicada als barris eh, suburbials, o una cançó que ve directa dels barris suburbials, que es diu Steel Dre, del doctor Dre, que és un rapero yeah, yeah, yeah. He caps. amic de Snoop Dog. El... Què prefereixes? A tu què et sembla? No, no. Jo, jo tiro cap als croners Doncs vinga va Desig concedit I arribarà Tot que hi haurà, no? El dret arriba sempre <laughs> Aquesta és la meva pesca Gregory Porter Take me to the Halley uh, Un tio Elegant Malgrat sempre vam amb una mena de caputxa Que jo crec que té Algun problema de salut a la pell o Va Vam una mena de Saps com es diu això un bel. Bé, no, se li veu la cara Però és allò Tota la resta del cap tapada Com una mena de, de, de muntanyes, Però amb, amb tota la cara oberta I els concerts en directe els fa així Collons, veia coroner uh, Però bé A veure què et sembla Vinga, Gregory van. Porter, Take uh, Me to the Halley Ara serà rap això, no? Sona d'aquesta Manera Hello, this is Greg Reporter, and this is Take Me to the Alley, One Mic, One Take. preparation for the king and they line the side walls with every sort of shiny thing But they will be surprised when they hear him say, Take me to the alley Take me to the afflicted ones Take me to the lonely ones That somehow lost their way Let them hear me say I am your friend Come to my table Rest here in my God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 one take me to the lonely ones that somehow lost their way let them hear Bona tarda. Visita al Museu de la Vaca de Llet de Berastó. A mitja visita, l'Òscar es va escapolir cap als lavàvols i tan aviat com va tornar a la sala, el Fernando, és clar, també tenia ganes d'anar a fer un riu. A la sortida del museu hi va entrar ell a passar revista. Darrere una de les portes interiors d'accés a, a les comunes va trobar l'obra d'art que havien deixat els seus alumnes. Un sexe masculí enorme i groller, guixat amb merda, i un text escrit amb la lletra inconfusible del Fernando. «Tinc una titola com un toro, enfollaria totes les vaques de llet dels Pirineus». El germà Gonçal va estirar del rodet un serpat de paper de vàter i, després de mullar-lo lleugerament a l'aixeta, va netejar la porcada amb la naturalitat amb què es borraria la pissarra de la pissarra un exercici de física, sense la més mínima expressió de fàstic, més o menys conscient que com a germà d'un ordre religiós fundat per educar al jovent marginat, una de les seves missions era netejar la merda de la societat. Just can get a note the the pitch mode gracias you sonora del el tema principal de, del mèdico, de la pel·lícula del mèdico. però segurament m'equivoco, de dues maneres em sona molt, és una pel·lícula que he vist segur. Ben Ur? No. Sopar de duro. Ja el tinc, ja el tinc ja el tens Digues, digues, perquè, ostres, hem de dir que això Ha de ser, eh? ha de ser molt ràpid perquè jo d'aquí set minuts haig de marxar pitant Sí, nosaltres segurament marxarem precipitadament sabem que sense el Ramon això no és el mateix Ens falta corda Sí, aquí la bomba atòmica és ell Però... Tenim un sopar de duro aquí entre les llengües. Vale, va, disparo. Dispara. Aquest t'agradarà. A veure... Tu què ets més? De gossos o de gats? Collons. <ríe> ah, és una bona pregunta. Tu és ets una... pagès, em sembla que ja sé per on vas. Mm, no, mira, uh, a mi m'encanta contemplar els animals en general En general i si ens acotem els gossos i els gats amb els gats especialment m'agrada molt mirar-me'ls i sentir que estan allà prop i potser per caràcter em sento més còmode amb els gats els gossos m'agraden molt però de fet hem tingut un gos allà a l'hort quan estava a l'hort i així és com m'agraden els gossos al el camí, deixats anar però dintre de casa els animals no m'agraden. Primera, perquè no m'agraden, perquè no m'agrada trobar-me pèls, no m'agrada sentir les olors dels animals, i segona, perquè especialment als gats els hi tinc al·lèrgia i els gossos una mica. Llavors, o sigui, depèn de on estigui jo vivint. Si estic vivint al camp, gats i gossos, endavant. Benvinguts. Sí. A més a més, i que compleixin la seva funció, o sigui, hi ha una part de companyia, però crec que no s'ha de limitar això. Els gats que cassin rates, els gossos també, i que vigilin. La, la, la Índia, la nostra gossa, decapitava rates. Sí? I això que al principi no en sabia. De fet, la, se l'han hagut de treure de sobre perquè va, va, va començar a decapitar. Bueno, no a decapitar, però... No, però... Eh, Diguem-ne que... Altres gossos. Efectivament. Hòstia, nano. Quin caràcter, no? Va anar sentint-se segura en el seu paper i... <laughs> va traspassar la línia. Sí, va, va traspassar la línia. O sí sigui que no sé massa què dir-te. Uh, crec que dels gats n'has d'estar menys pendent. Aquest és el cuit de la qüestió, uh -huh. jo crec. Jo crec que tenir un gos és, un... és una responsabilitat. És allò que si ets urbà i el tens en, a... en una ciutat... sí. L'has de treure tres cops al dia, es caga per tot arreu, has de recollir la merda... Uh, Bé, bueno, és una, una espècie d'esclavatge, no? I, a més a més, que no és el que dius tu. Si no estan pasturant pel camp, es tornen gordos... Uh, sí. No? Uh, uh, jo tinc una teoria. Sedentaris, no... Jo tinc la teoria que... La... Bé, bueno, en realitat ens la podríem traslladar als humans, eh? l'únic que els humans ja fa temps que ho estem forçant, que és que els gossos, especialment els animals, han, han de veure l'horitzó, han, han de sentir que tenen espai visualment, i en una ciutat això és difícil. És molt impossible. Sí. O sigui que tu, bueno, tu ja, ja ho sé, que has triat els gats. Jo, sí uh, No era ni de gossos ni de gats Fins que em van regalar un gat uh -huh. I... Ostres uh, A la que S'estableix un vincle Molt... Com t'ho diria jo? Molt particular Molt... O sigui, per exemple, jo tinc una gata que... Tinc dues gates I de les dues, una... La Rita i la Pepa sí. Una és de l'Àfrica i l'altra és meva. Ah, sí? I això és un vincle que no es trenca. O sigui, quan elles busquen el contacte humà, sempre es reparteix d'aquesta manera. Cadascú amb el seu. Cadascú amb el seu. I... I, bueno, doncs, quan em van regalar aquell gat, doncs eh, pues es va establir un vincle molt fort. Sí. Una, un vincle que jo no m'esperava. I realment, hòstia... Eh, des de llavors sóc molt de gats, no? Uh -huh. Hi ha molta gent que els té por que no... Jo ho entenc, eh? perquè quan vaig a casa d'algú altre i tenen, tenen un gat sóc molt prudent sí. perquè són molt territorials i Els has de conèixer No has d'anar no, no allà a basellar Només bueno, que conèixer, els has de conèixer tant de conèixer ells a tu T'han d'identificar per l'olor han de sentir-se còmodes Si És veritat que hi ha gats que semblen gossos que els pots tocar, sí, els sí, pots sí, fer sí, fora sí. els pots donar un cop i no passa res però després hi ha els que tenen caràcter i foten la, el, serpa, el, serpasso. el serpasso en un moment menys menys esperat. Sí, sí. Bueno, necessiten el, el, la seva aclimatació i, i el seu espai. I la, la meva gata, que és la Rita, eh, és una esquerpa de cuidat. Uh -huh. Tothom que ve a casa es, mm, li té molt respecte. Però després, en la intimitat, <ríe> és, un, és amable. És molt amable, molt carinyosa i ronroneja com... Com la que més, vull dir que eh, sóc de gats, soc de gats. Sí. Bé, jo tinc molt record de la Índia, d'aquesta gossa Tinc molt bon record eh, Va arribar super supertímida eh, La vam aconseguir per Wallapop no, <ríe> <ríe> de... Es veu que tenien dos gossos i els dos eren dominants, les dues I se n'havien de treure una de sobre clar. Nosaltres necessitàvem un gos que vigilés i es va anar fent seu al territori fins al punt aquest que t'ho explicaves que, que a part de nosaltres si passava algú doncs, eh, doncs era molt guardiana i havies d'estar atent a marcar-li el límit i es va posar a caçar rates, a retots o sigui, bueno, eh, es va convertir en, en, en la jefa del, del lloc i, I ostres, a mi m'agradava agrada, molt veure-la com, com podia agafar el seu paper no? territorial I, i això. No? I llavors, bueno, sí de... Teníem els nostres moments efectius Però no, no era un tema allò d'estar convivint amb ella constantment Teníem una relació però ella feia un paper dintre de... de, de... Bueno, campava Exacte i mira mm, uh, per despedir-nos perquè no ens queda massa temps exacte. Uh, m'ha vingut al cap un personatge que jo hi he escoltat poc no sé si tu el coneixes que es diu Cat Stevens sí, el coneixes, l'has escoltat? el coneixo personalment ah sí? <laughs> Yusuf, no sé què es diu ara no? sí, ara es va canviar el nom es, i es i dir... va fer musulmà i, I sí. però bueno, jo el conec molt poc quin has triat? He triat una que més, no sé, trobo que amb el que estàvem dient pel títol Lliga, que es diu Wild World Wild World sí, I' ho sé recordar si la conec però suposo que quan soni em vindrà la ment I amb aquesta espera eterna en el programa 13 aquesta espera que no acabarà mai del nostre company i estimat amic amat Ramon Ruach que ens haurà d'explicar Sí, en el pròxim programa ens ha d'explicar moltes coses Moltes coses Doncs eh, ens despedirem amb Cat Stevens Doncs pues vinga Moltes gràcies per escoltar-nos Això és la migdiada El nou programa de Radiotrama La Ràdio Lliure De Sabadell Una abraçada, us estimem Una abraçada I, like now, I wrote, I think, before I tried to make... Um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 Now that I've lost everything to you, you Say you want to start something new And it's breaking my heart you'll leave Then maybe I'm grieving But if you wanna to leave Take good care Hope you have a lot of nice things to wear But then a lot of nice things turn bad out there Oh, baby baby it's so why world It's hard to get by just upon a smile Oh baby baby it's a wild world And I'll always remember you like a child girl You know I've seen a lot of what the world can do And it's breaking my heart into Because I never want to see you sad girl Or be a bad girl If you wanna leave, take good care Hope you make a lot of nice friends out there But just remember there's a lot of bad hands to eat well Well Oh, baby, baby, it's a wild world And it's hard to get by just upon a smile Baby, it's a wild world And I'll always remember you Like a child girl Baby, I love you But if you want to leave Take good care Hope you make a lot of nice friends out there